Kapittel 21 Og Jehova sa videre til Moses, Tal til prestene, Arons sønner, og du skal si til dem, For en død sjel skal ingen gjøre seg uren blant sitt folk, men for en nær slekting som står ham nær, for sin mor og for sin far og for sin sønn og for sin datter og for sin bror og for sin søster, en jomfru som står ham nær og som ikke er blitt en manns hustru, for henne kan han gjøre seg uren. Han skal ikke gjøre sig uren bland sitt folk för en kvinne som har en eier slik at han vannheliger sig. De skal ikke gjøre sig skallet på hodet, och ytterkanten av skjegget skal de ikke rake, och de skal ikke rispe sig opp på kroppen. De skal vise sig å være hellige for sin Gud, och de skal ikke vannhelige sin Guds navn, ettersom det är de som frambærer Jehovas illoffre, sin Guds brød, og de skal vise sig å være hellige.» En prostituert eller en krenket kvinne skal de ikke ta til ekte, og en kvinne som er skilt fra sin man skal de ikke ta til ekte, for han er hellig for sin Gud. Du skal derfor hellige ham, for han er en som frambærer din Guds brød. Han skal vise seg å være hellig for dig, for jeg, Jehova, som helliger dere, er hellig. Hvis nå en datter av en prest vannheliger seg ved å drive prostitusjon, er det sin far hun vannheliger. Hun skal brennes opp med ill. Og når det den som er överste press blant sine brødre, som har fått salvingsoljen helt på sitt hode, och som har fått sin hånd fylt med makt til å bære klærne, så skal han ikke la sitt hodehår være ustelt, og han skal ikke flære sine klær. Og han skal ikke gå in till noen som helst dør selv. For sin far og sin mor skal han ikke gjøre sig uren. Han skal heller ikke gå ut av helligdommen och ikke vannhellige sin Guds helligdom, for innvielsestegnet, hans Guds salvingsolje, er på ham. Jeg er Jehova. Och han skal ta en kvinne som er jomfru til ekte. Når det gjelder en enke eller en fraskilt kvinne, og en som er kränket en prostituert, så kan han ikke ta noen av disse til ekte, men han skal ta en jomfru av sitt folk til hustru. Och han skal ikke vannhelige sin ett bland sitt folk, for jeg er Jehova som heliger ham.» og Jehova fortsatte å tale til Moses i sa, «Tal til Aaron og si, Ingen man av din ett, genom generasjon etter generation som viser sig å ha ett lyte, kan nærme sig for å frambære sin Guds brød. Dersom det er noen som helst man som har ett lyte, kan han ikke nærme sig. en man som er blind eller halt eller har spaltet nese, eller ett lem som er for langt, eller en man som viser sig å ha et brudd i foten eller et brudd i hånden, eller en som er pokkelrygget, eller tynn, eller har en øyesykdom, eller skabb, eller har ringormer, eller har fått testiklene knust. Ingen som helst man av pressen Arons ett som har ett lyte, kan nærme seg for å frambære Jehovas illoffre. Han har ett lyte. Han kan ikke nærme seg for å frambære sin Guds brød. Han kan spise sin Guds brød av de høyhellige ting av de hellige ting. Han kan i midlertid ikke komme i nærheten av forhenget, man kan ikke nærme seg altere ettersom man har et lyte, og han skal ikke vannhelige min helligdom, for jeg er Jehova som helliger dem. Så talte Moses til Aaron og hans sønner og alle Israels sønner.